Segarren urtez segidan, hibilki dispositiboan bultzatu du euskal kultur erakundeak euskarazko antzerkearen edapena sustatzeko asmo zipar euskal herrian. Ala, urtea bukatu arte amaikalan ikusteko parada izanen mauletik endaiara, senperetik bastidara, horotara amarrerri ezberdinetan. Programatzaile zein elkarteekin elkarlanean, euskal kultur erakundeak orain zei urte, abiatu zuen hibilki izeneko dispositiboa eta dispositibo oni buruz mintzatu da Frank Suarez Euskal Kultura Erakundeko programazio arduraduna. nola lan egiten duten kontatu digu Guk identifikatzen ditugu hainbat uh, antsetlan Ialdekoak eta hegoaldekoak eta biltzen ditugu euh, lurraldeko hainbat proba eta batez ere etako kultur zerbitzuetako arduradunak. eta bakotssauaa heldu da bere proposoenekin edo ikusi egin dituen emanaldiekin e, e, e, e eta horrela bat trukak eta laun bat egiten dugu hortan, Eta osatzen dugu programa hori. Uh, gure lana ba, gure lan, uh, da, gurelan orkorki da Euskal kulturaren promozio egitea ez, eta uh, antzerkeren bitartez ba, aukera aukera ona da eta hemen biltzen ditugu eragile horiek, Eta laguntzen ditugu bai komunikazioan ohjo badugu ba, gure. Eh, eskoetan programa bat aperezko programa bat komunikazio laun batz eraabatzen dugu eta eh, eh, finantza mailan ei laguntzen ditugu eh, katstaren parte bat gure gain hartuz eta hori da ba, intztazio bat edo eragile eh, horiek eh, Eukal antzerkian eh, mogiltzeko pitoak gehiago. Aire gile hori programa, programaur izan dutzen eta uh, gero eta partaide dezbernean gana uh, gure helburua baita gure esena tokia errangu nuke uh, ekerentako osoa da eta hor nahi ditugu ahal uh, bezain bat uh, programatzaile eta eragile bildu programa egin gure beraz jadik uh, hasiagira eh, lan ean uh, elduen programari begira eta ea hachartzen diren ea hachegitzen duten nanik, uh, hemen direnak eta eta hartzen diren berri batzuk bai. Eta musika, sortu zen. Naibiltki dispozitiboaren bidez aurten ikusi izango diren antzerkiobrak obrak hauesek dira. Hilargi errantza, bain bazen internet 7x musua Artedera madri abu eta sutek elkarlanean emendigutsira esteinatuko duten zaldi urdin antzerki obra edo euskararen gero azmintzo den gero antzerki lana ere. Abendurarte itzordu ezberdinak proposatzen dituzte eta ondoko itzordua martxuaren ogoitalauan izanen da senpereko larrekon, harratxaldeko lauetatik goit igande horretan ez do kiru konpainiak euskal musikaren benetako historio antzerki obra onzaratuko baitu. Informazio gehiagorako Euskal Kultur Erakundaren webgunera jo dezakezu.